Кала вона за верстатом великим, Таке тонкорунне, ніжне, прекрасне ткання Від богинь лиш виходить безсмертних. Отже, політ мужів, ватажок до супутників наших Став говорить, він із них найдостойніший був, Найвірніший. Чуєте, друзі, як в домі, Отут за верстатом великим ходячи жінка якась, чи богиня, співає чудово. Так аж лунає навколо. Тож голос їй швидко подаймо, мовив він так, і її, викликаючи всі, загукали. Вийшла небавом вона, і, відчинивши осяйливі двері, їх запросила увійти. І всі увійшли необачно, Лиш Еврілох, відчувши лукавство, іззаду лишився. Вівши усіх на ослони, і крісла вона розсадила, Ячної з сиром муки та з медом жовтявим змішавши, Світлим прамнейським вином подала їм, підсипавши в келих, Зілля лихого, щоб зовсім про землю вітчизни забули. Щойно дала їм ту суміш, і випили всі, як ударом, Кия вона їх загнала в свинарню і там зачинила. Голови й постаті їхні щитиною вкрились, і рохкать всі по свинячому стали, лиш розум, що й був, залишився. Плачучих їх зачинила кіркея й сипнула їм в закут жолудів, терну, каштанів, коріння крушини, щоб їли те, що всі свині їдять у багнюці валяючись завжди. Миттю побіг Еврілох на швидкий корабель, чорнобокий, звістку подати сумну про долю супутників любих. Довго не міг він хоч як силкувався й словами сказати, смутком великим у серці охоплений, очі сльозами сповнились рясно, всю душу йому розривали ридання. Тільки тоді, як його ми розпитувать з подивом стали, він розповів нам про долю нещасну супутників наших. Ліс, перейшовши, як ти, Наказав Одісею присвітлий, В виярку ми незабаром Знайшли на видному місці Складений з тесаних брил Кам'яних будинок чудовий. В домі тім жінка, Чи, може, богиня яка За верстатом дзвінко співала, Її, викликаючи ми, загукали. Вийшла небавом вона, відчинивши Осяйливі двері, нас запросила війти, і всі увійшли необачно. Я лиш один, відчувши лукавство, іззаду лишився. Зникли усі вони зразу. Ніхто уже з них не вернувся. Довго я їх виглядав, та нікого проте не діждався. Так оповів він, і зразу на плечі закинув я мідний Слібно цвяхований меч свій великий, і лук сятивою, і провести мене тим же звелів Еврілохові шляхом. Він же, коліна мої, обома обійнявши руками, з ревним риданням слово до мене промовив крилате. Ні, не веди проти волі, туди мене, паростку зевсів, Краще лишимось, бо знаю. Не вернися сам ти, не верниш наших супутників, швидше тікаймо із рештками друзів. Може, уникнемо якось ми смертної єднини лихої.